Du lytter til Radio 24-7. Den originale Dallradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig. Så så man lige Nedim Yassar over to sider i Ekstrabladet øh, fredag, hva'? <laughs> Hører sig frem. Ej, så frem. Nej, så dårlige billeder, de har valgt. Fortæl lige historien. Du kan der ikke være i to sider i Ekstrabladet og ikke tale til os. Jamen, der, der er ikke rigtig nogen... Altså, jeg, jeg kan jo fortælle, at øh, jeg har fået en rolle øh, i bedrag på DR, og så må jeg faktisk ikke fortælle mere. Det har PR-afdelingen skrevet en personlig mail til mig om. Ej, men i, i TV's dramaserien, som det så må være tredje sæson, de laver nu, ja. den med Thomas Bo Larsen, ja. det er godt. den spiller du med i. Jeg så i Ekstrapladet, at der der man er jo kreativ på den her vis, at så har man også... Øh, Øh, fået kommentarer fra øh, Nedims forgænger ja. her i programmet, nemlig <laughs> selvfølgelig Roland Møller, også tidligere forbryder, nu skuespiller. Til, hvad siger han om, øh, om Nedims øh, mulighed? Jamen han siger jo, at, han er, at Nedim er en, øh, en god fyr, øh, og så han giver ham nogle gode råd til, hvordan han skal gebære sig i det der skuespillerbranche. Så, øh, ja, han, siger, og... han siger faktisk også, at han kan se lidt af sig selv i mig. Det er jeg glad for. Ja. Og så på den måde kan man jo sige, at øh, det skriver sig ind i sådan en historie at gå fra, fra politiradio til, til Hollywood måske. Ja, det ja, den næste. Ja, jeg tror, det bliver den... Så må vi få en ny ind Der. Ja, så vi får en ny forbryd. Ja. ja, vi også skipper til, til filmbranchen. Ja, Og, eller bare ud af landet. Måske Job Shope Karn, for Måske. Ja, ah, vi vil godt beholde... Øh, vi vil godt beholde Nedim. Vil Selvom også vi gerne også gerne vil, øh, vil tale med Job Karn. Det vil vi det, også gerne tilfælde. Uanset om han, kede, om han skal i fjernsyn eller ej. Men øh, hvornår kommer det i fjernsynet, Nedim? Bedrag? Øh, 2019 først. Nå, okay, så der er lang tid til. Ja. Jamen, øh, jeg glæder mig til at, at se det. Øh, Dan Bjergård, øh, du øh, var med på Byline på en historie om, øh, kan vi kalde det terroralarm på Københavns Hovedbanegård. Ja, i, øh, hvad var det, torsdag fredag? Fredag, ja. Øh, ja, det var en episode, der udspillede sig nede på Københavns hovedbanegård, hvor en øh, politi Københavns politi fik en anmeldelse om en øh, mand, der gik rundt dernede med en sabel. Og som du selv siger, så i de her øh, tider, så var Københavns politi hurtigt dernede, som de selv sagde. Det er jo øh, stadig taget betragtning et, øh, et, et oplagt sted, vi... Røger hurtigt ud til, når vi får den slags anmeldelser. Og altså, en mand går rundt med en sag. Ja, det var det, som, som anmeldelsen lød på. Og da, da de her betjente, så kommer der ned, det skal sige at det, øh, jeg skrev historien i, øh, i Ekstrabladet fredag, og, og der har vi selvfølgelig fået en masse, altså folk i de her iPhone-tider, øh, var der jo masser af, af billedmateriel dernede fra, som folk flittigt sendte ind. Og, og der kunne man rigtig nok se de her betjente fra Københavns politi, som var ude fra denne her udrykningssektion, som de har. Og det er dem, der tit bliver forvekslet med, med auktionsstyrken, som altså ikke er det, men, men er sådan en, en tung bevæbnet øh, gruppe i Københavns politi, som, som skal hurtigt rykke ud til, til f.eks. terroralarm og den slags. Så det er, ikke, er der stadigvæk en, en lille, bitte politistation på Københavns Hovedbængård? Der er der vel sådan en politivagt, ikke? Ja, jeg, det, jeg tror faktisk, det er faktisk, ikke dem. Det, det er ikke dem, nej. nej Sel ikke dem, selvom Selvom de uh, måske godt lige kunne have uh, gået ned og taget fat i ham der, så, uh, så var det altså det... det, det Forholdsvis stort beredskab, de sendte ned til manden der, og han blev der også, man kunne se på nogle af de her billeder, altså det, det, var, en, det var noget, de to, to alvorligt, fordi man kunne se på den her anholdelse her, at man bliver lagt ned på alle fire osv., så, videre. så, så de, har, de har taget deres forholdsregler. Det viser så, at der blot, blot var tale om sådan en, en plastiksabel af en eller anden art, og jeg snakkede altså, med... Altså er han måske sådan til rollespil, eller...? <laughs> ja, det, det melder historien ikke noget om, men jeg talte med, med Københavns politis presseafdeling, og de sagde jo også det her med... Øh, jeg, jeg kan ikke lige huske formuleringen, men de kaldte det i hvert fald ikke, sær, ikke særlig smart at tage sådan en, en sabel med ned på Københavns hovedbandegård. men hvis, han nu, hvis manden nu havde været en blond-blåret... 14-årig teenage-dreng på vej til rollespil, så var det nok ikke god alarm, vel? Det kan vi ikke vide, men... Ja, altså jeg for, vil jeg aldrig jeg, men, vide, men, jeg, jeg men, men, ikke. Men, og, og det er rigtigt nok, som du siger, det, det var en mand af anden etnisk herkomst, og øh, som i øvrigt var, øh, havde monteret sådan et stort fuldskæg, og... Øh, og en, ja. I øvrigt også havde sådan en, en stor dynejakke på. og så altså, der, du var... monteret altså, ja, en han havde et fuld Okay, så uh, det var ikke sådan et julemandskæg, uh, han havde det det på. Det var et rigtigt skæg. Uh, Men det har, man, altså, det har I jo også begge to, så hergud, det gør jeg jo ikke til... Jeg, jeg, jeg vil også give Dan ret. Altså, hvis, hvis der kommer en mand gående sådan der med fuld og en anden svær, du kan ikke se, om den er uægte eller noget, og en kæmpe jakke på i det her dejlige vejr. På, på, på Københavns hovedvind? Københavns så vil jeg også blive lidt nemøs. Og ja, ja for det, det kan man jo sige, det, det er jo en af de der ting, som, som de selvfølgelig også har taget deres foretræler med, at man jo ikke ved, hvad han kan have under det, det var godt nok sådan en, en åbenstående jak, det kunne man i hvert fald se på, på de fotos, der, øh, som jeg så. Men alligevel, man kan jo ikke vide, hvad han har, har indenunder sådan en jak. Så, øh, så i hvert fald er der, nogen der, har, der er nogen, der har set ham, og er blevet skræmt, og har ringet til politiet. Yeah. Og der må man bare sige, uanset hvad vi ellers hører om politiet og deres øh, udrykning osv., de rykkede lige med det samme, og var ned og fik fat i manden. Ja, og det var der også et, et øjenvind, der fortalte, eller kaldte det her politiarbejde, for øh, det gik hurtigt, og det er, og, og var godt arbejde. Så, øh. så, så man har ikke tid på, altså tre minutter, to minutter? Hvad tog det? Det, det, øh, det ved vi faktisk ikke, øh, men, men altså, jeg formoder, at det, det er jo et sted, som ligger forholdsvis centralt her i København, ikke? Og, øh, og der er jo patruljer i, i umiddelbart nærheden. Det ligger ikke så langt fra denne her... Øh, øh, øh, station, hvor de der udrykningsstation kører fra. så, altså, så de det er fra være... den gamle politikår? Ja, det, nej, det er ude fra, fra Tillerivej ude på, på Amager. Så, der skal men men hvis over. sådan en kæmpe terrorindsatsgruppe skal, skal i tøjet og sådan noget, det må jo også tage tid. Eller altså, kører de allerede rundt ude på i civilbilerne noget. De, de, de patruljer der, de, de kører rundt sådan og er klar til. Jeg, jeg tror, det er noget med, at man, man har nogle forskellige niveauer af beredskaber. Der er nogen, der hele tiden er klar til at, at rykke ud til, til de her ting. Og så, så når man får sådan en mail, Men det er vel også... Den nærmeste patruljevogn kører vel også derhen, hvis meldingen først kommer, eller hvad? Det er lidt forskelligt. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan en, hvor at man op fra, øh, fra politiets øh, radiocentral side siger, jamen, denne her øh, opgave, der skal I ikke køre frem til. Altså, der venter vi på denne her udrykningssession med 5-6 betjente med store veste og øh, automatvåben og sådan noget øh, kommer frem. Altså, fordi man ikke skal risikere noget for, for dem, der kommer først? Ja, så, øh, men, men det er jo sådan lidt forskelligt alt efter, øh, ja, hvem der lige sidder og, og tager beslutninger om det. Men, men der er jo nogle opgaver, hvor at de så beslutter, at der venter vi på, at, øh, at vi har en lidt, lidt flere betjente, der kommer frem til opgaven. Øh, For lyder der noget om, hvad, hvad manden øh, foretrås, og hvad han skulle med sit plastiksvær? At ja, det kunne være det, at han bare lige har været ude og købe en gave til sit barnbarn. Det gammel var ved du? Det ved jeg ikke. Han, Æh, en voksen mand, en, en voksen mand. Mod moden herre. Og, ja, og øh, angiveligt skulle det vist være en mand, som ikke var helt rask. Nå, okay. Så, så det kan også være det, der har fået ham til at virke lidt skræmmende, eller at det har opskræmmet. Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. I hvert fald vældig effektivt, øh, politiarbejder. Du vil simpelthen også ringe efter politiet, så dig, Nedim. Ja, selvfølgelig. Jeg først havde jeg lagt ham ned, og så havde jeg rent til politiet. Nå, okay, du har taget ham selv simpelthen. Ja, det tror Civil jeg. anholdelse, ja, og så ja, okay. er... prøve det. Det tror jeg måske, man så, hvis det nu havde været rigtig svært, skulle <laughs> afholde sig fra, selvom du er stor, stærk og hurtig, så... men jeg, jeg vil lige sige, inden vi slutter her, jeg har faktisk altid drømt om at fange en terrorist. Bare sådan, bare sådan, kendt sådan, hvor wow, uheldt muslim fanger en anden muslim. Mega fedt lav. Hvorfor skulle du nødvendigvis være en muslim? Det ved jeg ikke. Jeg har bare en idé om, at, at jeg har brug for at vise, at alle muslimer er ikke er nogle ekstremistiske psykopater. Og hvis jeg så, Jeg har tit tænkt over, at når jeg er på vej hjem i toget, og så kommer der en eller anden psykopater og råber aldrig, uh så vil jeg ærligt talt ikke være i tvivl om, at jeg vil hoppe på ham. Der er rimelig stættel her. Nej, men jeg, jeg, jeg, så jeg bare at se det for mig, så simpelthen for... Fordi det interessante er at Først siger du, at du vil gerne fange en terrorist. Tænker, det er, fordi du simpelthen du vil lave en civil anhold, så du vil, du vil redde... Øh, samfundet ja, og det, det. andre mennesker og noget. Men i næste sætning siger du, for de skal blive rigtig kendt. Så... Nej, ikke, ikke, ikke kendt. Jeg, vil, altså, jeg, jeg synes bare, at det var vigtigt at vise, at, at ikke alle muslimer er sådan, og hvis der kommer en terrorist, så... Det er jo også vores liv. Jeg sidder også i det tog. Jeg vil skulle også redde mit eget liv. Og, og kunne lige forestille dig, hvis jeg nedlægger det her svin her... Hvor, jeg synes egentlig, det, det, det mest interessante er, at, du sådan, at det er sådan en tanke, du har, når du kører i tog. Øh, at, Jamen, at du, sådan, er, ja, det... du må ikke spørge mig, hvorfor. Altså, op i, jeg er højdestrik, så jeg vil ikke turde op i flyveren, men, men jeg vil i et Men det er noget, du sådan, tænker over i din daglige Ja, dage, det at, er det tit, fordi vi sådan, snakker om terrorisme hele tiden, jo og jeg kan ikke lade være at tænke på, at når jeg går på går det, det er et potentielt ja. mål. Ikke? Altså, to, hvis de du kommer... det? Tænker du det, når du går over i hovedbændgården? det gør Hobengård. jeg. Nogle gange gør jeg. Det gør jeg faktisk. Gør du det, der bliver sådan en grund... Hun øh, uh, nu er jeg på et trafiknudpunkt. Det, der kan være terrorister. Øh, ja, det gør jeg. Gør du det? Ja, det gør Altså også, øh, hvis man går ned ad strødet, så er der jo også blandt andet de her betonklodser og alt muligt andet, som øh, skal forhindre en eventuelt lastbyl i at pløje noget gennem en mængde, menneskemængde. Så det er jo klart, det får en til at tænke over, hvorfor det de står der. Jo, jo, men, men altså, Nidim lyder nærmest, som om han sidder og holder øje. Altså, om der, der springer nogen fra, fra bag? Nej, i, nej men jeg holder ikke øje, men altså, for eksempel stationen, øh, der er jo nogle rigtig mange mennesker, og så kan jeg ikke lade være og sidde og tænke. På hvis der var en her, der var rigtig mange, vil faktisk dø her. Ikke? Og så kan jeg ikke lade være at tænke på, at, det, det... at tænke, hvis der er nogen, der tænker samme tanker som mig, så, så jeg, selvfølgelig holder jeg øje, ikke, om der er et eller andet mistænke. Men det skal man også som borger. Der findes en, øh, en skøn, øh, temmelig gammel amerikansk roman, øh, amerikanske billeder, som, så, der handler om en, en kvinde, som er lidt smule neurotisk måske, og hun, øh, hun har den teori, at der aldrig kan være øh, to, Mennesker ombord med et fly, som begge to har en bombe med. Så derfor overvejer hun nogle gange, at hun selv, øh, hvis hun nu tog en bombe med, så ville sandsynligheden for, at der var andre, der havde en bombe med, være så lille, at så altså, så, og så ville hun selvfølgelig ikke sprænge bomben. Nå, men det er bare sådan en øh, hygge teori. Som jeg ikke tror, vi skal give videre til Nedim. <laughs> nej, det skal jeg heller ikke give videre til Nedim. Nå, okay, vi må videre. Du lytter til politieradio på Radio 427. Og i studiet er Dan i jeg Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toxvi. I sidste uges program, der havde vi besøg af Mass, der fortalte om, hvordan han igennem flere måneder var blevet generet af to mænd, en farens søn, som af forskellige årsager var utilfredse med, at han var kæreste med en pige fra deres familie. Og, og de opsøgte ham og kørte forbi der, hvor han bor, og skrev ubehagelige beskeder og sådan noget, og han... Det handlede om, at han var meget utilfreds med, at politiet ikke opfattede det, mente, at det her var trusler, at det var ubehagelige beskeder, men det kunne ikke kategoriseres som trusler egentlig, og derfor kunne der ikke føres, rejses en sag imod de her to, som så i forvejen øh, øh, havde han anmeldt dem for vold og trusler, det er de også blevet dømt for. Det talte vi om for en uge siden, øh, det kan man jo finde det program på Radio 24 s hjemmeside, altså det program, vi sendte for en uge siden. <trykker> og for endnu lægen, hvis man nu allerede er inde på Radio 24 hjemmeside, så kan man også finde et program, vi sendte i december måned sidste år, nærmere bestemt den 3. december. Vi gav der overskriften for fulddag i Kirsten, for det var sådan set det, det handlede om. Og øh, vi skal tale lidt mere om det her med, når nogen forfølger, chikanerer, truer eller stalker andre, og hvad det egentlig går ud på. Men lad os lige høre et klip med Anne-Sophie, som altså var på besøg hos os den 3. december sidste år. Til at starte med, øh, der, øh, der sagde jeg til ham, at vi skulle holde en pause. Og så, så skriver han til mig og ringer til mig dag og nat alligevel. Og jeg siger til ham, at han skal forstå, at vi skal ikke snakke sammen lige nu, for jeg har lige brug for noget tid alene. Og det forstår han overhovedet ikke. Så begynder han at dukke op steder, hvor jeg er. Øh, holder ved siden af mig i lyskryds og spørger, om vi ikke kan snakke sammen. Og vi snakker så sammen øh, op til flere gange. Og så til sidst, så har jeg så taget overhånd. Da jeg kommer hjem og der at vores hunde er væk, der vender det hele så ind i mig. Jeg får det rigtig dårligt. Um, så sender han mig så det billede af hundene. Um, han starter med at skrive, at, at de ikke varme mere. Og så sender han mig så et billede af min to små hunde, der ligger døde, hvor han sådan opstillet dem i skovbunden med tungerne ud af munden og blod over det hele. Øhm, og så siger politiet til os, at vi skal væk hjemmefra, og vi får politialarmer, og der er en vagt, der kommer ud hjemme hos os, øh, og er der imens vi pakker nogle ting. Og så låner vi en bil og kører i den bil et sted hen, som ingen ved, og kun politiet ved. Han får også et tilhold om, at han ikke må nærme sig dig, mm -hmm. og det må man sige, det er han rammelig ligeglad med. Ja. Yeah. Ikke også? Han ringer, og han skriver, og han opsøger os, og altså kører efter os. I opdager jeg også på et tidspunkt, at han har placeret sådan nogle GPS-søgere under deres ja. Sådan så, han kan følge efter jer. Ja. Men jeg vil sige, at jeg er nok bange for ham hele tiden. Fordi at jeg er bange for det, han har gjort. Altså, det han har gjort imod min hund, så tænker jeg, hvor langt er der fra at gøre det imod min hund, til at gøre noget imod mig? Altså, hvor langt, hvor langt er der fra, at det er et dyr, til et menneske? Hvornår er det mig, der får den tur? Det er, hvad jeg tænker, og det er derfor, at jeg bliver rigtig, rigtig bange. Og jeg går i panik, hver gang jeg ser ham. Blandt de tilhold, han får, altså det politiet gør for at, at prøve at hjælpe jer til, at, at han skal holde sig væk, der får han også at vide, at han ikke må komme i nærheden af der, hvor du og din mor bor. Og det holder han så lige uden udenfor, da han så. Køber sig et hus i nærheden, ikke? Jo, altså han har det områdeforbud. Men han har så købt en gård på sidevejen. Mm, tror jeg syv, 700 meter, 700-800 meter. Sidste gang, han blev løsladt efter sin vartægtsfængsel, ja. der gik der ingen gang 24 timer, så møder jeg ham. Og jeg tænker, hver gang jeg ser ham, så tænker jeg på, hvad er det, du vil med mig? Hvad er det, du vil gøre mig? Sådan fortalte Anne-Sophie i programmet, vi lavede her øh, i Politiradio den 3. december sidste år. Det har overskriften forfuldt af ekskæresten, hvis man skulle have lyst til at høre det hele. Øh, den ekskæreste, som generede Anne-Sophie i det meste af et år, han, han fik i efteråret en dom ved retten i Roskilde. F øh, der blev han idømt i ni måneders fængsel for blandt andet en række overtrædelser af de tilhold, han fik mod at, at nærme sig Anne-Sophie og, og hendes mor og hendes familie øvrigt. Lise Lind Larsen, velkommen. Tak. Som direktør for Dansk Stalking Center, så øh, har jeg tænkt, at du måske var den bedste at tale med om rigtig mange af de spørgsmål, som dels anne Sofie øh, rejste i det her program i december måned, og vores gæst i sidste uge, Mads, øh, rejste. Det var to meget forskellige sager, men at begge dele dybest set det, man kalder stalking? Ja, altså ud fra det, jeg har hørt, så lyder det meget som, som stalking. Altså det, det, det, jeg kan høre øh, på det, det er det, det her vedvarende, det er gentagende øh, henvendelser, kontaktforsøg, og så kan jeg også høre, at der er trusler ind over. Øh, men men øh, stalking er jo simpelthen, når man snakker om at noget, øh, syst, syst, altså det er en systematisk række af vedvarende, gentagende henvendelser og kontaktforsøg. Længere er den faktisk ikke. Med, med Mads, som vi havde besøg af i sidste uge, der, der talte vi meget om det som trusler, altså de her øh, slægtninge til hans kæreste, som, som henvender sig på forskellige måder, skriver på forskellige måder, og det hos politiet var blevet vurderet som ikke nok til, at det kunne regnes som trusler, sådan i straffelovens forstand. Ja. Og, og øh, i løbet af samtalen med Mads, der brugte vi også en forskellige, hvad vi kaldte det, chikane, eller de generede, eller at det var trusler, eller ej. Hvad er egentlig forskellen på, på alle de her ord? Hvad skal vi kalde det? Jamen altså lad mig lige slå fast. Altså, stalking det er jo det, jeg lige har sagt. Det er det her systematisk vedvarende henvendelse osv. Øhm, chikane det er ligesom øh, som ofte en forløber for, for stalking. Men øhm, chikane er ikke stalking, men når vi taler om stalking, så ser vi som regel altid chikane os. Øhm, der er nogen, der vil sige, at chikane det er knap så slemt. Øh, det, er, det er sådan optakten til det, der bliver værre. Men sikane kan jo godt altså, opleves, rig opleves rigtig slemt. Ej? På Dansk Stalking Center, hvor, hvor du er direktør, der hjælper I jo ofre for stalking, men I har faktisk også terapeutiske tilbud til nogen, der stalker andre, altså til stalkerne. Ja, lige præcis. Og, øh, og, med den, og det er jo ikke nødvendigvis dig, der sidder med forklaringen, de er vel sikkert også nogenlunde lige så forskellige som de fleste andre mennesker. Mm. Men med den erfaring, du har derfra... Noget af det, Anne-Sophie, vi lige hørte her i, i udsendelsen på december, spørger om det er, hvor langt vil han gå? Hvad er det, han vil opnå? Og hvor langt vil han gå imod mig? Hun er jo simpelthen bange for, at hvis han kan finde på at slå min hund ihjel, hvad kan han så gøre ved mig? Ved vi noget om, hvor langt og vil gå? Jamen altså, det, det er det meget meget klassiske spørgsmål, som offer stiller sig selv. Det er, hvor langt vil han gå, <laughs> han eller hun? Altså, fordi det er jo både kvinder og mænd, der stalker. Det skal vi jo lige slå fast, ikke? Så, men, men det klassiske spørgsmål, det er, hvor langt øh, vil, vil den her person gå? Fordi mange gange, så er det jo en, man har kendt før. Det kan være en kæreste, det kan også være en kollega eller en nabo eller noget, som man har kendt på en måde. Og plus det ændrer karakteren sig, eller øh, kontakten ændrer sig, og så bliver det til det, vi kalder stalking. Og så begynder folk at opleve, at den person, man kendte engang, som på en måde sød og rar, pludselig begynder at gøre noget, der er helt ude i skoven. Altså helt vanvittigt, som man aldrig havde drømt om. Og det er den her øh, ændring af adfærd, som også omfatter øh, uforudsigelighed. Som jo helt, og uforudsigeligheden bliver jo hele tiden bekræftet i, at der sker noget nyt så bliver man måske lige skubbet af vejbanen, eller så kommer der måske en, øh, øh, så kommer vedkommende lige forbi på ens arbejdsplads, eller hvad det er, altså uforudsigelighed. Det, det at, at vedkommende kan dukke op hvor som helst, yes. det, det beskrev Anne-Sophie også i, i samtalen med hende, og det er jo ja. virkeligheden også det mass som var her i sidste uge, ja. talte om. Det er det at man aldrig ved, hvornår de dukker op igen. Ja. Men hvad siger storkerne selv om, hvorfor de gør det her? Hvad vil de op Jamen, det er jo meget forskelligt. Øh, det er jo meget forskelligt, men for det kommer jo lidt an på hvad det er for en karakter, altså hvad er der for en relation der er imellem de parter eller, eller som der måske har været imellem parterne. Øh, vi snakker om fem forskellige stalker typer og øh, en stalker det er jo dem her der der stalker, øh, i forbindelse med at de blev afvist eller blev dumpet af en kæreste eller blev øh, afvist på en arbejdsplads eller sådan noget, ikke? Øh, men lad os nu sige, at det var en, der bliver afvist af en kæreste. Så vil det mange gange være noget med, men man har svært ved at give slip. Svært ved at acceptere, at det er slut. Svært ved at acceptere, at, man, at det er den anden, der har, der har øh, hvad skal man sige, afsluttet det her. Øh, svært ved at acceptere, at ikke have kontrollen. Ja. Men, men var meget? Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste en rapport fra Rigspolitiet, tror jeg, det var, hvor at de havde spurgt offerne for Storking om... Øh, Altså deres oplevelser i forbindelse med det. Og der, noget, der slog mig, det var, at øh, jeg kan ikke huske, om det var 80-90 procent, der opfattede stalkeren som værende psykisk syg. Ja. Øh, altså, hvor udbredt er det? Og det, det sætter vel også nogle... Der er der nogle problemstillinger af det i forhold til, hvad man kan gøre øh, Jamen, helt for klart. Altså, øh, og det er i virkeligheden slet ikke det høje tal, du snakker om. Altså, øh, de stoker, som vi karakteriserer som psykisk syge, det er måske i virkeligheden 5 eller 10 procent af dem alle sammen. Så det er helt omvendt. Okay, så, så, men hvad, hvad er forskel på en psykisk syg og sådan normalt stalker? Jamen, en, der er psykisk syg, det vil være en, som er psykotisk på en eller anden måde, og som ikke selv ligesom, altså ikke har den der virkelighedsopfattelse. Altså sådan som, noget, som at slå en, din hund i eller hvad? Nej, Æ, psykisk, ikke psykisk i klinisk forstand. Altså, at, uh, som en, en psykiatrisk diagnose, at du ja. øh, hører stemmer, at du er styret uh -huh. af et eller andet andet. Yes. På den måde psykisk syg. Okay. Ja. En, der er skizofren for eksempel, ikke? Og hører stemmer eksempelvis. Øh, og som ikke, kan man sige, er klar over, hvad vedkommende egentlig gør, fordi de har ikke den virkelighedsopfattelse, som du har, på de syge. Men det er de færreste af de stalkere, vi snakker om. Men har man været ude for, at der er stalkere, som er blevet så desperat efter at få deres ekskærester tilbage, at de er blevet psykosyge til sidst? Altså det, vi kan se, det er, at, øh, at, at de kan komme ud på en glidebane, ja, og, øh, og, og det og de udvikler sig, og de måske øh, begynder at blive mere øh, øh, påvirket af, af, af hele situationen, har mistet grebet om situationen, de kommer ud fra, hvad skal vi kalde det, sådan et eller andet social derude, og får det værre og værre, at de kommer i krise, og så kan de godt gå hen og blive psykisk syge, men ikke nødvendigvis psykotiske, men voldsomt depressive for eksempel. Men, men du nævnte for mig, da vi talte sammen tidligere, det her med, at, at de fleste... I begyndelsen godt, altså stalkerne, godt selv er klar over, at det er, det er ikke så smart, det her. Det, ja. det er ikke så i orden. De første gange, man kører forbi øh, huset om aftenen for at se, om hun er hjemme, eller de første mange gange, man skriver på Facebook, eller hvor man nu skriver, mm -hmm. og bliver afvist og blokeret, hvad ved jeg. Og, ja. og, og man, ved, man kan jo godt ligesom regne ud, at han gider ikke tale med mig mere, ham er jeg nu ja. bliver ved med at opsøge. Og der ved man det godt. Og så ja. kan det ligesom udvikle sig til, at man ikke længere kan se, at der er noget galt i det, man gør. Ja, det er en del af dem, der står, hvor at der kan vi se, at det sådan her, det er. Og, øh, og, og, og der er det jo i virkeligheden mega vigtigt, at vi handler meget hurtigt for at få, få det stoppet. Fordi, som du selv er inde på i starten, der ved de godt, at det her det er ikke smart. Men der er ikke noget incitament for at stoppe. Der er ikke nogen, der stopper dem. Og på et tidspunkt, så kommer de så langt ud over en kant... Så så kan man faktisk ikke rigtig vende tilbage. Altså så er man ligesom begynder at blive afhængig af at gøre det her. Der er nogen af dem, der siger, at jeg bliver nødt til det. De får nærmest lidt et kig af det. Så, så man udvikler en afhængighed af selve det at opsøge eller kontakte, eller hvad man nu gør, ja. overfor det, man stalker. Ja, jeg plejer at sige, at det er lidt ligesom alkoholisme. Altså i starten, når vi drikker vin øh, til maden, og hvad jeg, og vi hygger os. Noget. Det kan vi godt styre, der er ikke noget problem her. Men på et tidspunkt, så er det blevet for meget så kan vi ikke stoppe igen. Nogen kan ikke stoppe igen, kan vi så sige. Ikke? Men hvis man så prøver at holde op øh, med at drikke, så ved vi også godt, at der sker det mange gange, man kan falde i. Og så er det så også med stoker. Det er rigtigt, vi, vi har jo stalker i behandling hos os. Og, og den, den, den positive historie er, at de faktisk stopper, når de kommer i behandling. Men det vi også godt ved, det er, at, at når de så er stoppet, så går der noget tid, livet går videre, og man kommer i nogle andre livssituationer, og man bliver lidt udfordret og sådan noget. Og så kan man måske komme på kanten af, og skal til at gøre det igen. Så, som i at få et tilbagefald. Og det rigtig positive er, at de stoker der har været i behandlingen hos os, som kan mærke, nu er jeg lige ved, at skal til at gøre det igen. De er så at ringe ind til psykologen, og vil gerne ligesom have en ny samtale og, for at få en booster. Hvordan kommer så nogle stalker i behandling hos jer? Er det nogen, der selv henvender sig, eller ja. har de fået en dom og fået at vide, Nej. de skal sig til? Jamen de, øh, en del af dem kommer altså selv. Måske er det nogen i netværket, som siger, hallo, hvad du har gang i. Det går ikke. Øh, og så bliver, gør, gør man opmærksom på, at der findes et sted, man kan få hjælp. Men politiet er også begyndt at henvise stalker til os, når det er, at de har øh, en sag, og, og, og snakker med, med, med den, der stalker, øh, og prøver ligesom at sige, hallo, det er ikke for smart, det her... Øh, du har mulighed for at få noget hjælp der. Og, det vis, og vi har et samarbejde med øh, en politikreds i Jylland, som øh, et samarbejde der faktisk handler om, at de skal henvise stalker til behandling i vores afdeling, men også henvise de udsatte til at få hjælp. Øh, men, men det vil jo så sige, at de egentlig godt selv ved, at de har et problem eller gør noget, der er forkert. Ikke nødvendigvis, men der er, noget, alligevel, der, der er alligevel noget motivation. Altså, vi snakker om ydre motivation og indre motivation. Den ydre motivation, det kan være, at omgivelserne, familien måske, presser på og siger, det her, det skal du bare holde op med. Men hvad, hvad kunne de så for eksempel, altså, hvad, hvordan kunne sådan en henvendelse være til jer? Altså, hvad, hvad ringer de og siger, hej, jeg stalker min ekskæreste, eller... Ja. For og det kan også være, at det er stalkernes øh, bror eller søster eller familie, der ringer i starten og siger, at min bror stoker og det er vi rigtig kede af, fordi det er vores vi er inde, tidligere svigen for eksempel. Hvordan skal vi få vedkommende til at komme øh, ind til jer? Og så snakker vi med dem om det. Og måske nu, så kan det være, at bror'en kommer med første gang. Men det, her snakker vi så om en ydre motivation, fordi at vedkommende kommer, fordi de bliver presset ind. Fordi ellers vil familien ikke se dem eller noget andet. Så det, der er psykologens opgave, det er at forandre den her ydre motivation øh, til at blive en indre, som i, at ja, jeg vil gerne forandre min adfærd, fordi det er godt for mig. Altså i virkeligheden meget parallelt med behandling af misbrug og øh, yes. alkohol, stoffer, være, ja. som, som måske først bliver du ved en eller anden form for intervention eller noget ja. trukket hen til behandlingen, men i løbet af behandlingen er du nødt til selv at finde motivationen til at ja. lade være. Ja, ja. Ja, jeg skal prøve at se, om jeg kan huske den. Men hvornår er du stalker? Er, altså, er du en stalker, hvis du bare sidder på Facebook og stalker din ekskærs, kasse hvem snakker med hvem er hendes nye venner, men du tager slet ikke kontakt til hende? Er du en stalker i det er øjne? det er rigtig godt, du spørger, fordi det er meget, meget vigtigt at have afklaret. Vi snakker om stalking, når, øh, når jeg for eksempel bliver ved med at henvende mig til dig, og du har sagt, Lise, lad være med det, jeg gider ikke snakke med dig, slut. Hvis jeg så bliver ved og du faktisk synes, det her, det er ikke okay, øh, så begynder jeg at ståke dig. Selvfølgelig, mm. hvis jeg bliver ved. Ikke hvis jeg måske henvender mig en gang mere, men, men, men øh, kriteriet, at vi begynder at snakke om stalking, det er, at den, der er den udsatte, har sagt klart og tydeligt fra, og alligevel bliver ved. Så en person, der sidder og tjekker, hvad hans ekskæreste eller ekskone laver på de sociale medier igennem et halvt år, et år, vil du ikke kalde en stalker? Altså... Det er jo sådan lidt, jeg ville jo ikke vide det, hvis du sad og tjekkede mig. Lad os sige, at jeg sad og tjekkede dig, du er min ekskæreste. Ja. Jeg ringer aldrig til dig eller noget, men Nej. jeg tjekker, fordi jeg vil gerne se, om du har et lorteliv i forhold til mig, ja. for at få det bedre med mig selv. Mm. Men jeg vil da sige, at, det, at jeg at er jeg stalker, hvis jeg sidder og tjekker din profil hver dag i 6 ja. måneder. Ja, men jeg vil jo ikke vide det. Nej, overhovedet ikke, men vil... hvornår hedder det bare stalker? Det, altså, du kan sige, at det svarer jo, det du beskriver der, som jeg bestemt også tænker, så vil jeg også håbe, du fik det bedre med noget af Men det svarer jo til, at man før, der var noget, der hed Facebook, blev ved med at sidde og læse gamle kærestebrev, eller øh, kigge på billeder af dengang, vi var lykkelige. Altså, det ne generer nej, jo ikke den gamle brev kan du ikke se, hvad nej, de partner laver nu. Nej, det Det generer men ikke den anden. Men godt, hvad jeg Ja, men altså, øh, vi skal bare holde helt fast i, at når vi snakker om stalking, så skal der være nogen, der, altså den, der er den udsatte, skal have sagt nej, tak til kontakt. N man kan ringe til dig, selvom. Jeg, hvis jeg sidder der i seks måneder og tænker, den er gal med mig, kan jeg ringe til jer og få hjælp? Ja, yeah, det, det kan, kan du gøre. lige præcis. Tak. Og det du... synes jeg bare, du gør efter udsættelsen det. <laughs> <laughs> uh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til, uh, til Mads, som vi havde besøg af her uh, for en uge siden i Politiradio, som jo uh, som vi talte om, at det havde sådan set virket, han havde på et tidspunkt ansøgt op et tilhold mod de her mennesker, der generede ham. Det mente uh, politiet ikke, at der var, der var grundlag for... Men efter noget tid, så blev de to her jo, dømt for det, der ligesom var helt begyndelsen på det, nemlig at de havde opsøgt ham og Kasten, og så havde de slået ham, og den, den ene havde slået om den anden havde troet og de blev dømt ved retten for øh, den ene for vold og den anden for trusler. Og så stoppede det her sådan set. Mm. Øh, og, og det var allerede i forvejen æppet noget ud, efter at de var blevet klar over, at de var politiet med og der blev rejst en sag osv. imod dem. Så han havde meget følelsen af dels, han synes det var uretfærdigt, at der ikke kunne gøres mere, men også at at straffen hjælp. Mm. Er, er det også det, du taler om som en motivation. Altså en, en indsats fra politiet og fra myndighederne, som siger, det du er i gang med her, det er simpelthen forkert. At det ikke hjælper? Altså, det er jo så, vi ved, at i nogle tilfælde, og øh, der, der har det en effekt, når politiet ringer og siger, hallo, mester, hvad er du gang i. Det du er ikke. Du står Der er nogen, der har respekt for det her, og så stopper de. Måske også, fordi de egentlig ikke er klar over, hvad de gør, og så tænker de, nej, det går jo ikke. Og så er der, så er der, der er mange grader af det her. Så er der, så er der virkelig også bare nogen, som, øh, hvor, hvor de overhovedet ikke bider på. Og, og dem ser vi jo rigtig meget af, ikke? Altså, hvor de får et tilhold, og politiet ringer og sigtelser, og hvad ved jeg, og de fortsætter. Ja, for der kan man sige, det er jo et eksempel, vi har, som, som det, vi ja. indledte med om, om pigen Anne-Sophie. Hendes øh, ekskæreste, øh, han blev dømt for en række overtrædelser af tilhold. Ja. som han havde fået altså over for, for hende og hendes familie. Så det, var, det, der kunne straffes, var i virkeligheden sådan et led ude. Altså derudover, så havde han øh, presset hende ud på motorvejen og kørt efter hende. Og sådan. Der var nogle ting i det også. Men overordnet, så var, så var det, han kunne straffes for, det var, at man havde givet ham et tilhold, og det havde han overtrådt. Og så er det der, det bliver ulovligt. Ja. Så det er ligesom i to led. Selve ja. det at genere nogen, det er ikke... I sig selv ulovligt. Nej, desværre. Stalking er faktisk ikke ulovligt. Det er faktisk først noget, man kan blive straffet for, hvis man har fået et tilhold, og man overtræder tilholdet. Og det er det, som der kan give kæmpe problemer, fordi det kan jo tage mega lang tid fra, at man egentlig opdager, at man er udsat for det her, til man får mod på at gøre noget ved det, og gå til politiet osv., og til at der måske kommer et tilhold. Og så til der bagefter kommer en overtrædelse Der kan jo gå op til et år eller halvandet, før der egentlig kommer en reelt domsafgørelse. Men var det ikke, på et tidspunkt, jeg mener, var det ikke Søren pind, der var ude med et forslag om, nu skulle man lave de her straks tilhold jo. netop for at imødegå det jo, der? Jo, jo, og hvordan virker det så? Ja, det, øh, det, det ser vi rigtig meget frem til at få, noget, få bedre effekt af, om vi så kan sige, altså øh, til... Hvad hedder det, forslaget og, og, og, og tilføjelsen til loven ser vi som rigtig, rigtig god, øh, Men vi mangler at se, at vi måske får det brugt noget mere. Der er vel også meget stor forskel på, om tilhold virker og hvordan det virker. For nogle kan det at få det ved at afskrække, være den ydre motivation, øh, som gør, oh, hold holde op op, er jeg så langt ud, det var jeg ikke klar og så holder man op for andre. For eksempel den, øh, den mand, der generede Anne-Sofie, han var, om man så må sige, ramt af glad, med de tilhold, han fik. Han fik så 9 måneders fængsel ved retten i Roskilde. Den sag er anket og skal behandles og bliver anket af anklagemyndigheden, som gerne vil have en højere straf, mm. blandt andet. Så den kommer fra landsretten her i juni måned. Mennesker, der er udsat for den slags ting, hvad enten det er i, i et så græt eksempel som det, Anne-Sofie og hendes familie var ude for eller trusler, eller ubehagelig kontakt, den slags, som, som mass vi talte med sidste uge, er udsat for. Hvad er det bedste råd til dem? Hvad skal de gøre? De skal kontakte Dansk Stokken Center. <laughs> <laughs> ja, klart, ikke? Altså, fordi det er noget mere at få råd og vejledning til, hvordan skal jeg gebære mig? Der er rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvordan de skal beholde sig. De øh, ikke ved, at de egentlig skal holde helt op med at svare på noget, Øh, Nogle tror, at de lige skal ringe til familien og få, få sat noget i gang der Men det skal man holde sig langt væk fra Så det vil være det første råd, I giver det er, ja. at du, skal ikke, du skal ikke svare på når du skal ikke gå i dialog med nogen Du skal ikke yes. overhovedet ja. lige præcis. reagere ingen, ingen reaktion Og det er mega svært Og det er derfor, man også har brug for at snakke med sit netværk For at få noget hjælp og noget støtte til at holde fast der Men ellers punkt to, det er at øh, samle beviser Samle dokumentation for det, man siger, øh, øh, man oplever, øh, der sker. Skrive det ind i en logbog, og det kan man finde på vores hjemmeside. Der kan man finde sådan et øh, logskema som øh, man udfylder i en kronologisk orden. Det gør det meget nemmere for politiet, når de modtager det her, at få et overblik over sagen. Og det var så min næste spørgsmål. Anbefaler I folk at gå til politiet? Ja, det gør vi helt klart. Med det, er, det samme? Det, ja, så hurtigt som muligt, fordi det vi ved, det er, at tidsfaktoren er mega vigtig. Der skal sådan til kun to uger til med stalking, så begynder mennesker at reagere på det. Altså fra de begynder at generere, til, altså hvem, hvem reagerer skal, på det? Offred eller stalker? Vi ved, at øh, forskningen peger på og viser, at der skal sådan til kun to uger til medstoking. til at øh, de udsatte begynder at reagere på det, og kiks over skuldrene, bliver bange, urolige og nervøse, og, og, og det er jo ret øh, hurtigt. Og vi ved så også, at gennemsnitligt så varer stalking to år. Så prøv lige at forestille dig, hvor langt man kan nå at komme ud på den periode. Så derfor er det, der er så vigtigt, det er, at politiet og alle os, alle der arbejder med det her, øhm, kan sætte ind så hurtigt som muligt. Hvad er det, der gør jer til eksperter? Er det ud for, at I har ansatte, der har været stalker før, og mm. har været offer? Nej, rigtig godt spørgsmål. Vi, er, vi, er, vi har to afdelinger, og hvad hedder det, vi har øh, en i Aarhus og en i København, og øh, vi har psykologer ansat. Der er ikke nogen af, af de ansatte, der har været udsat for stalking. Det er en professionel indsats, vi har. Så vi har psykologer ansat, vi har socialrådgivere ansat, og vi har en jurist ansat, og, øh, og så tilbyder vi både rådgivning, sagsbehandling og, og behandling, psykologbehandling til både øh, de udsatte, altså offerne, og deres familie, deres børn. Og så er selvfølgelig også behandling til stalkerne. Fordi vi tror på, at den bedste måde at stoppe det her på, det er jo at få stalkerne til at stoppe. Og det fordi... tror jeg da bestemt også, at langt de fleste ja, de... af offrene, at det de ønsker sig, det er, at det skal holde op. Ja. Netop fordi det er så altså et så lille pres at leve med, at man aldrig ved, hvornår det næste sker. Ja, ja det var bare fordi, at du ikke narkomaner de, de snakker med, eller narkomaner snakker med ikke narkomaner for at, mm. øh, for at vide, Prøv, at du skal stoppe det, at dit liv og dit liv. Ja. Så jeg tænkte måske, det var sådan en... En, en kontaktperson inde hos ja. jer, der sagde dem på, at jeg har været gammel stalker engang, og du er jo dybt. Det var det, jeg tænkte, men... Nej, altså, men det vi ved, der er brug for, det er øh, sådan nogle netværksgrupper, hvor folk, der er øh, i samme situation, kan øh, snakke med hinanden og støtte hinanden i det, som de oplever, ikke? Ligesom øh, alkoholikere. Ja, men, men det er professionel indsats, professionel øh, terapi og, og gruppeterapi. Så hvis man vil i kontakt med Dan Stalking Center, så kan man finde jer på nettet. Ja. Under den overskrift. Lise Lind Larsen, det er dig, der er direktøren for det. Og jeg vil bare sige mange tak, fordi du vil komme og hjælpe os med at forstå lidt af det. Ja, selv tak. Du lytter til Boltiradio med, med, med, med, med. med Maria-Louise Toxvin, Dan Bjergård og Nadine Sanger. Østjyllands politi søger vidner til et voldeligt overfald i Randers, så jeg på en presmeddelelse her øh, i løbet af ugen og, øh, og det er altså det, jeg kom til at tænke på noget vi har talt om før her i program, kan I huske at lavede et helt program som handlede, eller ikke et helt program handlede om vold i nattelivet, der er sådan en, en større sociologisk undersøgelse af hvad er det egentlig der sker øh, ude, når folk øh, bliver udsat for vold i nattelivet det her lyder som det sådan en øh, natten mellem lørdag og søndag Øh, øh, over, over klokken to der er der tre mænd der er ved springvandet, ved Østervold og det er, der er vi altså midt i Randers by det er simpelthen der man er i byen så jeg tror, at man lokal kendt i Randers og går man i byen i Randers, så ved man godt hvor vi er hen ved springvandet <tryk> øh, der, der overfalder de en, en 26-årig mand de øh, slår ham, så han vælter og så sparker de ham så kommer øh, Offreds kammerat for at hjælpe og så bliver han også slået og, øh, og det er forholdsvis uklart, i hvert fald for offret, hvad, hvad det her handler om. Men der er vidner, som mener, at der har været en eller anden form for kontrovers tidligere. Nogle, der er kommet op og skændes på et værtshus, eller et eller andet. Sådan noget småtteri, et eller andet, som så øjensynligt går forud for det her meget voldsomme overfald. Og, øh, og den, øh, den mand, der går ud over, han, han brækker kæben og får en, en øjenskade, også fortæller Østjyllands politi. Øh, og så hedder præsmen, og også derfor har jeg hæfter mig ved den, at ø, Østjyllands politi vil gerne høre fra vidner, der har set den her episode. Æ, især søger man efter to yngre kvinder og en mand, som politiet via overvågningsbilleder kan se, har været helt tæt på gerningsstedet, mens overfaldet fandt sted. Dan Bjergaard, hvis man, hvis man på overvågningsbilleder kan se, der er nogle vidner, som, som er i nærheden, hvordan, hvordan kan man ud over det her, en pressemeddelelse, gå ud og lede efter vidner til en forbrydelse, som er sket? Gav det et spørgsmål, øh, Ja, det gjorde det. Øh, ja, altså, jeg tror, det kommer nok lidt an på, sådan hvor alvorlig forbrydelsen er, alt efter hvor, hvor, altså, hvor meget man gør ud af det. Fordi man kan sige, at teorien er det jo ikke anderledes, end når man skal finde alle mulige andre øh, personer, som politiet gerne vil fælde. fat i. Selvfølgelig er der nogle, sådan rent retsplejemæssigt øh, noget lovgivning, man kan gå ud af efterlys, det, som man gør med, men, no, med... Med billeder på og sådan, nej, sådan. Der. men altså, øh, ellers så er det jo noget med at, at finde ud af, hvor har de her måske været før, eller hvem har de været i selskab med? Uh, men altså, det, det der plejer jo at virke ret godt med at sende uh, de der pressemedlet ud, fordi som regel så vil de, et lokal medie vil jo nok uh, bringe det her, så er der måske nogen, der kan, kan kende sig selv eller huske sig selv for den der episode. Jeg skylder jo at sige, at det her, det sker altså natten mellem øh, den 20. og den 21. januar i år. Så det er jo noget tid siden. Og så tænker jeg, hvis man skal huske, hvor man var i en weekend i januar, hvor man, altså man måske har været i byen i Randers mange gange siden, da, men, da, ikke? Men, altså, jo, så skal man ligesom kunne stadfeste. Så sad og tænke, hvad, hvad, kan, jeg ligesom, hvad kan der være? Så, så, så, så sad lige de dage i tur, og så fandt jeg ud af, okay, den, den lørdag aften, ikke? det var dagen efter, at det danske herlandshold i håndbold havde fået læsterlige, pinlige klø af Slovenien øh, til håndboldlæge. Så, som man vi jo alle med. sammen kan huske. Det er der nogen der kan huske. Så tænkte jeg, der er flere der går op i fodbold, så ringede jeg faktisk til Randers F.C. Sagde, var, der ikke, var det ikke lige den søndag i tævede Midtjylland eller et eller andet. Men sæson, det viser jo lidt, jeg ved om fodbold sæsonen var ikke i gang. Jeg har ikke været fodbold. Der var en træningskamp på på stadion i Randers, den lørdag. Men, men så der er, jeg kan ikke finde nogen sådan større begivenhed, som man ville kunne hæfte det op på. Men, men prøv at høre to yngre kvinder og en mand, som har været der omkring spring, springvandet i januar, 21. januar. Øh, natten til 21. januar, og altså sandsynligvis har set tre mænd gemme tæve og sparke en mand, der, der lå på jorden, og også slå hans kammerat, der prøvede hjem. Og det er jo så nøgleret for, hvorfor man kan vel kunne huske den ja, aften, det, det er, af, jeg, jeg også af, af, hvis man har op, altså set det der optrin og i øvrigt er vidner, altså man er jo kun interessant, hvis man har set det, og det må, man må formode, selvom det er Randers, som jo har sådan lidt et ry, for at være en voldelig by, så er det måske ikke hver dag, at man oplever sådan et, et overfald, så man ikke, de kan huske det på... På baggrund af den information. Det er faktisk længe siden, at Randers øh, sådan virkelig bar det der prædikat som voldensby. Det, det, er, det er fra din pure ungdom, den bjergård. Det er slet ikke så slemt, det Randers mere. Hvad vil du sige, Nittim? Vil du gå til politiet? Ja, selvfølgelig. Men, men jeg vil jo lige give Dan ret, fordi at hvis, hvis du sidder op på kamera og på kameraet kan se, at de her vidner kan se, den her, øh, at de her fortæsker, så har du ikke brug for at huske, om der var fodbold den dag. Og du kan jo godt huske den dag. Ja, hvis, hvis man faktisk har set. Det ved vi politiet har bare en formodning om, at de må have været tæt på det. Så vi gentager det bare lige. To yngre kvinder og en mand, der har været i byen i Randers, der den 20. 21. januar. Det har nok været koldt. Vil du have meldt det? Ja da. Hvorfor spørger men du så jeg, mig? Jeg havde da muligvis blandet mig. Men, men det var også dengang, vi talte om vold i natlivet med sociologen, som havde forsket i det. Han sagde, at, at det at blande sig, når nogen bliver overfaldet på gaden... Det indebærer ikke nødvendigvis nogen særlig stor risiko. Altså, hvis det er jer to, der slås med hinanden, og I, jeg slet ikke kender jer, og jeg kommer forbi, og så går jeg hen og siger, hey, hold op med at slå på ham der lille sarte Dan Bjergopper, <laughs> ikke? Så, så indebærer det ikke nogen særlig risiko for mig, men hvis Nedim, du og jeg er i byen sammen, mm. og, og, og du så rager uklar med en eller anden, eller jeg gør, og, og og den anden så kommer og prøver at blande sig og stoppe det, så vil det indebære en større risiko for den ven, der hjælper, fordi man bliver regnet som en, en af, altså af samme gruppe, om man vil. Så det, på den måde... Jeg, jeg vil også sige, at når kvinder blander sig, så er det meget sjældent, at det, at det udvikler sig til, at, at, at kvinden får nogen på hovedet, fordi at man har stadig den idé om, at man slår ikke på kvinder. Trods alt. Trods alt, ja. Og det er sådan noget, jeg Så jeg tror, for. det er der, den ligger. Hvis ja. en mand kom, så ville man selvfølgelig slå. Man slår ikke på kvinder, man slår man ikke, ikke nogen, på nogen, der har briller, og på nogen, der er mindre end sig selv, og det gør jeg på adskillige jeg parameter briller, jeg. af forholdsvis tryk. Nå, øh, unge mennesker i Randers, hvis I har set det her i januar, så kontakt politiet, fordi det skal da opklares, at de skal fanges. Du lytter til Radio. På Radio 427. Dan Bjergaard, Nedim Yassar, vi har 10 minutter tilbage af den her uges udgave på Radio. og Dan Bjergaard, jeg har set frem til at høre dig fortælle om den retssag, du har dækket den gangen. Ja, øh... Og det, det, du beder mig jo tit om, at øh, nu skal jeg lige følge op på en eller anden sag, og så siger jeg altid, at jeg gør det, og det, det gør jeg jo også. Og, og det her, det er jo en af de sager, som øh, Københavns politi har jo faktisk haft ret mange af de her bandesager, der er begyndt at køre. Og en af de sager, der netop er gået i gang, det var det her skyderi, som I måske kan huske ude fra Nørrebrogade. Vi, vi taler ret meget om det, da det skete, og det er jo svært at, hvad skal man sige, sådan rangordne øh, skuderi under sådan en bandekonflikt, men, men det var måske et af de... Øh, de mest vanvittige skyderier, som, som vi oplevede under den her bandekonflikt i sidste halvår af 2017, det var en, et medlem af LTF, som på Nørrebrogade øh, affyrede ikke under 11 skud i øh, fire forskellige drabsforsøg og flere tilfælde af det her øh, 252 i strafloven, altså den her fareforvoldelse, hvor man øh, udsætter andre for, for fare. Um, og han er alene? Han er, han er alene, han tager alene ned. Uh, han kommer fra fra til familiedelen af Nørrebro, altså nede ved og går selv ned her i... Der er altså et lokalkendskab her, den bjergård. Og går ned i, uh, i det rivaliserende kvarter, og uh, først skyder han efter en mand, der kommer ud af en kiosk, og efterfølgende løber han videre og skyder flere gange uh, ned i retning mod den her, den røde plads, hvor han blandt andet uh, værsker ud over en, uh, en svensk Kvinde, som øh, lige er flyttet til København, hun har boet her lige øh, knap en måneds tid, og hun bliver altså ramt i, øh, i ballen og er, er faktisk i livsfar efter det her skuderi Og det, der så sker, øh, han bliver faktisk anholdt kort efter, fordi der er en, en øh, patrulje for Københavns politi, som er i nabolaget, de er i forbindelse med, jeg tror, de var ude en eller eller sådan noget, hvor de skal banke en eller anden op, som skal i fodretten dagen efter. Og de hører altså de her skud og... Øh, nu skal vi ikke få forgribe fortællingen, men faktisk en, en del af, af, af bevisførelsen ned i retten, det er en ret omfattende video øh, materiale for, for overvågning der er blevet indsamlet, og der ser man faktisk de her betjente komme løbende og øh, affyre et varseskud op i luften, mens de løber efter den her det her bandemedlem Så jeg skal bare forstå, politifolkene kommer kørende i baserolighornen, de skal ud. Ja, nej, de, er faktisk ikke, de kører Nå. ikke de er ude. De går... Jeg tror de er ude på altså står nede for en opgang hvor de skal banke okay. en eller anden. Og så eller anden hører op. de der bliver skudt. Så reagerer de med det samme, så løber de efter ham. Ja, de ser ham så komme, øh, komme lundende øh, ned af, af gaden, og, hvor de faktisk kan beskrive det her med, at han har en, øh, en pistol i hånden, som han har, holder sådan op foran sig og har en handske på og sådan noget. Og så ser de ham afgive øh, flere skud dernede i retning mod, øh, hvor den, hvor den øh, svenske kvinde, kvinde blandt andet bliver ramt. Og jeg bliver gået og laver lidt en parenthese her. Nedim, I, i dit sprog, i hvert fald den værende, vil I nogensinde sige afgive skud? Nej. <laughs> Så det, det er det politifortid, der ikke fornægter sig her. det sætter jeg... Hvad vil I kalde det? Han plafede. Han plafede bare, ja. ja han han øh, skød, vil jeg tror ja. jeg vil sige. Og, efter, og, øh, og det er jo efter en længere øh, sådan en jagt til, til Fods, hvor han løber gennem Nørrebro Park, så bliver han så fanget af de her to betjente, hvor han ligger og gemmer sig ind under en, en bil, og jeg tror, noget med hans første forklaring var, hvis han gemte sig ind under den her bil, fordi han var bange for, at der blev at han havde hørt de her skud. Ja, fordi han, han... Det kan jeg da huske dengang, det skete, at, og du fortalte om det, at der nægtede han sig. Han, han nægtede alt, og han sagde, at han lå bare der gennem sig, fordi der var, han havde hørt, der var skud, og så var han blevet bange. Ja. Og man var ikke sikker på, om man havde... Det, jeg kan huske, du fortalte om dengang at det vigtige var jo, om de politifolk kunne ligesom slå helt fast, at de havde kunne se ham hele ja, vejen, mens de jagtede ham. Ja. At de havde haft visuel det, kontakt der, der er, med ham. Det er også at han går rundt og skyder på fjendens territorie, og så bliver han mange, fordi der kommer skud tilbage og gemmer sig under en bil. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej Det gjorde der heller ikke. Nej, det var, en, nej. Var, var det, nej, vidner, det politiet, der skød ja, altså, ja, og så op, går ikke? han under en bil og ja. gemmer sig, ikke? Øh, det måske gemte han sig, fordi politiet kom. Det kan jo også Om, Og man kan sige, hele det der med, hvor vi... Altså det, der er også, som jeg sagde, et ret omfattende videomateriale, som viser, at han kommer ned og skyder. Så når, og når han sidder og forklarer sig i retten, jamen, så, så erkender han også nu, at det er ham, der er på de, de billeder. Så det, der er jo interessant nu, det er at høre det her, øh, den her bandemedlems forklaring på, altså, hvorfor skete det her skyderi. Og øh, uden at jeg sådan ved det med sikkerhed, så tror jeg, at øh, taktikken fra forsvaren og hans side, det er det her med, at man vil undgå at han skal dømmes efter den her bandeparagraft, altså den her paragraf 81a, som vi har talt om så mange gange, hvor man kan få en meget højere straf, hvis det er en del af en bandekonflikt. Fordi det, han fortæller, udover Først så fortæller han faktisk meget sådan, øh, malende om det her livet i, i lcf banden Altså, hvad det er, han egentlig laver. Han står op om morgenen, og så går han ned på caféer, sidder ned på Blågårdsgade, og der har de jo et nogle dejlige caféer, og det er hans barndomsvenner. Han siger sådan, det er det, man altid vokser op sammen med, og de har altid kaldt sig enten heddet det ene eller det andet, og det er nogle drengene. Som, altså, så vi altid høre, og han siger, det, det er broderskab... Øh, han låner nærmest den her 90'er rocker-retorik en til en med, de øh, bare nogle brødre, der hænger ud sammen og, og har det hyggeligt og passer på hinanden. Osv. Så der er, der er ikke noget farligt i, i det der med LTE'er? Nej, man siger så, og, forklarer også, at nogle af dem er på kontanthjælp, men der er også nogle af dem, der har arbejde osv. Men der bliver også spurgt til at lave de kriminaliteter, der ser han jo så det her med, at det er ikke i, i i klubens øh, regier, der bliver lavet øh, den her kriminalitet. Men, men det, han forklarer om selve denne her dag, hvad der er, der sker, det er, at han øh, er sammen med en ven, som han selvfølgelig, efter øh, traditionelt bandekort, ikke vil fortælle, hvem er, men at de skal ned og have ja, to grillkyllinger nede ved en, øh, en særlig grillbar, der ligger dernede i det, som man jo kan kalde var brothers øh, Altså Ja, og der kommer også lidt... Han siger selv, at jeg ikke noget udstående med nogen. Jeg har venner, barndomsvenner og familie, der er i den der rivaliserende bande. Jeg ved godt, der var måske nogle andre i de der bandevenner, der havde nogle problemer om Jeg havde ikke nogen problemer med dem. Jeg mødte dem ofte og snakkede med dem, og der var ikke noget. Og han siger også på et tidspunkt, at LTF er blevet så stor, så jeg kender ikke halvdelen af dem. Så... Så han mente ikke, at han havde noget problemer med, med nogen. Så han var ikke en LTf der skulle ned og hente grillkyllinger i Fjendeland. Han var bare en fyr på Nørrebro, som skulle ned og hente grillkyllinger der, hvor han altid har boet. Ja, øh, nej. Og er, han, og så han, en han, han anerkender så... Nej, fordi det her det er, det er tidligere samme dag. Nå, okay. Øh, og han anerkender jo så, at det er et, et, et, et brothers-tilhørsted, men, men øh, der er gode grillkyllinger der og det skal han selvfølgelig ned og have. Og der sker det, at hans kammerat parkerer en, deres bil sådan lidt skævt, og da han så... Øh, han står i den her grillbæks, og hører han lige pludselig noget råben og skrigen og kommer ud, og så er der nogle forretningsdrivende dernede i området, som, som står og brokker sig over den her parkering. Og det øh, ender i en større skænderi og kontrovers med, med de her forskellige forretningsdrivende, nogle personer, der kommer til dernede. Og under det her skænderi, så er der nogen, der øh, i øvrigt, øh, som man siger, taler nedladende til ham, og der er nogen, der spøtter på ham. Og politiet kommer ned og spreder de her, de her parter, får at vide, at de gå væk til sit, og han bliver sendt tilbage til, til, til den del af Nørrebro, hvor han kommer fra, og de andre får lov til at blive dernede. Og jamen, så forklarer han jo så, at han kommer hjem, og han er simpelthen så oprevet og så vred over det her, så, så det skal simpelthen hævnes. Og han sidder derhjemme og drikker et par øl, og øh, går så ud om aftenen, får en pistol, det vil man ikke sige, man får den af, men øh, hans plan er så simpelthen, at han skal herned på, på Nørrebro, og, øh, ude af Nørrebro, og der skal han øh, uddele en dumme bøde, som han siger. Øh, og det forklarer sig ved, at hvis nogen har opført sig dumt, så kan man give dem en bøde og han vil tage ned, og så vil han skyde mod deres butikker, og så skulle de altså betale om 10.000, og så vil der ligesom være slået øh, streger over den her regning. Øh, Nedim. Det øh, øh, undskyld det afbryder ja. dig, dan. Vi har ikke så lang tid Nej. tilbage. Bare lige Nedim, jeg ved, jo, at det her med dumbede, det, det er jo noget, du også har en vis erfaring med. Det er dybest set bare afpresning, ikke? Det er bare at tvinge nogle penge ud af folk, fordi man siger, at nu har du fået en bøde. Ja, ja, altså dumbet er jo for, at du giver dig selv til en grund til at give den her afpresning. Du kan ikke bare gå ud og give en afpresning til en person, for så får du som samvittighed, plus din gruppe vil ikke støtte dig i afpresning. Men hvis du giver en dumme bøde for nogen, der har gjort noget dumt, så har du også din gruppes støtte til at presse de penge. Okay, så hvis jeg bare siger, at giver giv mig 10.000, så, øh, så vil Dan ikke holde med mig. Men hvis ja, jeg, så er det jeg siger, bare siger, at du har spildt ketchup på min jakke, du skyder mig 10.000, ja. så, øh, så synes Dan, at det er helt rimeligt for nu. Ja, er det for det så, så har du krænket mig og min sager. Min... Ja, okay, og, og det er jo faktisk lidt sjovt, fordi, eller øh, sjovt det er det jo ikke, men, men han øh, anklager spørger sig lidt til, hvad så hvis de ikke betaler, skulle, øh, skulle de så betale mere? Eller? Og så siger han nemlig, at han forsikrer sådan, nej, nej, det var ikke, ikke af. Det var kun en dum bøde, så, så der, der betaler man, og så er det slut. Øh, anklageren spurgte så, altså, hvordan skulle de vide, det var dig? Altså, havde du tænkt dig at gå ned dagen efter, og så siger det var jo et mig, der var nede og skyde i, i, i nat her, øh, nu skal vi betale 10.000 kroner, og, og altså, det, svaret var sådan lidt uklart, men han mente, at det kunne de godt selv regne ud, at det, det nok havde været ham, der havde været nede og, og skyde. Men han understregede, at det var selvfølgelig ikke fordi, at han var med i, i LTF, altså det var ikke det, som var, var baggrunden for, at de skulle være bange for ham. Det var bare fordi, han havde haft den her pistol og det vil han jo også selv være bange for. Okay, så han, det, det har ingenting med LTF at gøre, og det har ikke noget med, med den rivaliserende bande at gøre. Det er det, han har, det, som jeg hørte hørt det er det, han er mest optaget af at få forklaret. Han vil indrømme, han havde pistolen, han vil indrømme, han skød, men det havde ikke noget med konflikten at gøre. Det ikke med konflikten at gøre, og det har ikke noget med LTF at gøre. Og det, og det, det er en direkte bevis på, at, at mediernes tag på de her bandefolk virker, fordi de er bange for at komme i medierne, og LTF har nok sendt en signal ud til sine medlemmer om, hvis I gør noget, skal det ikke komme tilbage til os. Jo, men jeg tror, at som Dan sagde indledningsvis, at et af medierne noget andet af straffeloven, som jo netop siger, at hvis der er en igangværende konflikt mellem to grupper, og man som led i den konflikt gør overtræder. Der er en hel paragrafer i straffeloven. Herunder der rammer man, der skyder eller begå vold så kan straffen øh, skærpes voldsomt. Det, det, det tror jeg ikke på. Mandens skud over, over 11 skud. Jeg tror, han er rimelig ligeglad med straffen. Jeg tror, det har noget at gøre med, at hans gruppe har sendt en klar signal om, at vi vil ikke have noget, der rammer tilbage til os, fordi der har været virkelig meget opmærksomhed på LTF. Jo, men, men omvendt, så, så tror jeg altså også, at øh, vi som fire tilfælde af drabsforsøg, og hvis han på en eller anden måde, altså... Ja, han er jo taget mere eller mindre på fast skærning, så... På en eller anden måde skal han jo se, hvad, hvad kan jeg gøre for at, at stå bedre i den her sag. Og ja, fire tilfælde dræbsforsøg, hvis der kommer dobbelt op på dem, det, det er altså... Ja, men det er lige fire tilfælde, der? Jeg tror, han er rimelig ligeglad. Jeg tror, det har noget med at hans gruppe presser om til ikke at presse dem ind i den. den. hvornår øh, er der en dom i den sag? Åh, oh, den fortsætter ind i maj en gang, tror jeg. Der skal ses rigtig, rigtig meget overvågningsvideo. Ja, og der skal afhøres alle de her øh, favorittede. Nå, ja selvfølgelig. Nå, følger du med? Altid. Fortæller du om, Altid. Det gør jeg. Det vil jeg se frem til. Det var Politiradio for i dag. I studiet var Nedim Yasser, Dan Bjergaard, mit navn er Marie-Louise Toxvi. vores producer er Nima Samani, og jeg har nævnt det før, at jeg siger det lige igen, dette og tidligere programmer kan findes på Radio 24 hjemmeside, og vi er her igen om en uge. Du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.